Hedhjo Muhammedin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdethatu ha wa kulla muhdethetin bidha wa kulla bidha të mdolala wa kulla mdolala të mfinar Të ndëruar besimtar jemi në vazhdimin e të regjimi të shenjave të kametit edhe kemi hyrë pikrish të kshenjave të mdha të kametit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 Këtë gjithë të reguam në hytëmë në kaluar dhe shenje e parë për cilë në do flasin, edhepse në të reguam që shenjat nuk është se kanë një radhiti të caktuar në hadidhët profetike që të regojnë së ku zhëjtë e parë në mënyrë absolute, por prafërsisht të regojnë në prafërsi disa për tyre dhe nga të parat, këto shenja është ardhja e dëgjalit. Profetis S.A.V. në ka parlejmëruar në hadithe të shumta për ardhin e dëgjalit edhe ka të reguar për të njëjarje të shumta dhe cilët dëndodhin kohën e ti edhe do t'i veproja i edhe ka, përsh, ka të reguar për shkrymin e ti në të këti njëriju i cili të cilën e ka i quaj të profetis S.A.V. et dëgjal Në gjurë në rabi fjallat dëgjal dhe dëgjel. Dëgjel dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d edhe ky person është juajtur e degjal, do të dëgjall, në më thonë sepse është mashtrues edhe gënjeshtar. Kështu që duhet të kuptojmë drejt për iksaj që ky person emrin e ditë të vërtetë nuk e ka degjal, prandaj mos mashtrohet njeriu edhe thot un do pres kur ta kur i thot vez vez degjali atë do them ky është degjali. Në për hadithet profetike gjithmonë jepet për shkrimi një personi që do vi zakonisht i jepet me cilësitetin e tij dhe jo me emrin e tij real. Për Lejzemehdi është treguar që ai ai është Mehdi, Mehdi dhëtë i udhëzuar. Por jo se emri i tij i vërtetë është Mehdi, ka treguar që emri i tij përkon me emrin e emrin tim dhe emrin e babës sime, emri babas tim. Cili emri profetit sallallahu alajhi wasallam, Muhammed sallallahu alajhi wasallam, Abu Ahmed, apo një emër tjetër. Dietar ka thënë me prapavësi, po këtë këtë nën sekret të fshehtëta Jan çështje e gajbës sepse në këtë ka disa dobi të veçanta për njerëzit kur vikoajmë merrim vesh. Gjithë kjo është një pikë e rëndësishme të çështës së Dexhalit. Ai nuk e ka emrin e tij Dexhal në kuptimin që do thotë njerëz që unëm Dexhali. Këtë nuk e thot ai. Po ai do pretendojseh Zot. Ai do pretendojseh Zot. Kjo është një lloj veçorie veçante e tij, të cilën shumë pak njerëz e kanë pasur në faqen e dheut ndërkohë pra. Kjo është pika e parë, pika e dytë. Dajjali është njeri. Është njeri dhe kjo tregon në hadithe të shumta të cilët arrin gradën e haditheve mutawatira, është nga hadithet më të, të sakta që mund të gjisojmë në fenë islame. Nuk ka mundësi ndonjëri që të vendosë në tot dyshime. Në asnjë lloj aspekti, kjo është akide e muslimanëve që dajjali është njeri dhe përshkrimet që ka dhënë profeti sallallahu alajhi wasallam të shumtë për të që do vi në hyjë të ardhshme, tregon që më së vërteti ai është njeri. Prandaj çdo lloj shpjegimi që jepet për Dejxalin, që jo Dejxali është televizori, edhe pse ne e themi që, që televizori është një prej Dejxalëve, është një prej mashtruesve që mashtron njerëzit, por nuk është ai Dejxali për cilin ka folur Profeti Sallallahu Alajhi Wasallam. Ose tregojnë Dejxali është ky, është një forma tjetër që nuk do të tregoj që nuk është njerëj to sa e vërteta. Dejxali është njerëj. Gjithashtu është treguar në hadithe të sakta që Dejxali është Pritshi Futve. Që që i përvesë është një ri, a i është prej pre, popullit të qifutëve, prej atyre të cilët pretendojnë që ndjekin musën a.s. Por në të vërdet janë shumë lartë në feja musën a.s. Për indet të janë qifutë, edhe ka të reguar disa përshkrimi për të profetës salëm që dovinë. Del pyetja, dhe gjali a është i vetëmi personë, ndërgjith bita dëmit që ka pretenduar se rëzot. E është Zot e vërteta është që nuk është i vetëm ka pas persona të tjerë që kanë pretenduar se janë Zot atëherë pse vallë profeti sallallahu alajhi wasallam na ka folur ne në, në hadithe të sakta për këtë lloj njeriu për këtë njëjë në veçantë i përveç të tjerëve nikojtë dihet në historinë botërore dhe në historinë islamë që kanë dalë njërë se kanë përdenënduar se janë Zotëi. Se me Allahu subhanu tali pasër është Allah për përpërndimit të e të kota. Ma dhjetët e vetë kështerët, kanë përdenënduar kështerët që isa a.s. Zotëi. Kanë përdenënduar që i fudët që u zërëjë Zotëi. Mjërë për po, pota që këshëve vëndje, Allahu subhanu tala në veçanti ka dashu që të merët vesh këtë qështë e këti një rjutë. Arsuya është se këtu ka një dallim të madh në mes të atyre që pretendonin të tjerët edhe asaj që pretendon ky. Dallimi është që ky ka me vete disa gjëra të jashtëzakonshme të cilat nuk i kanë njerëzit e tjerë. Ka gjëra të jashtëzakonshme që i si kanë njerëzit më vetë. Kjo është ajo që e bën këtë dhe e dallon nga të gjithë ata të tjerë që pretendonin këto gjëreshtra, pretendonin, do të thotë këto dhe pretendimi ka çtë rënd që ata janë Zoti. Në më dhënë, ky pas ka fakte të cilat në të vërdet janë sprove për Allah të më dhurë për sprovuar njërzit. Kush për i tyre do, të, do bësej Allah në vërdet, apu do bësej të gjinështar. Sprove për Allah të fërhanët ta'ala. Për këtër sy e sprove dhe gjallit është një lë sprove shumë e veçantë, shumë specifike, shumë e rëzikshme, sepsa jo është rrëthuar edhe embulluar me petkun e gjere dhe të jashë zakonshme dhe njerëzit zakonisht janë mashtruar prej aty që kanë gjëra të zakonshme që kanë prandëruar mopaq sa kaq. Ka prej ka tyre që janë magjistara follxorë, më shikon duke fluturuar dhe thotë unëm profet, edhe shkojnë njerëzit të besojnë direkt. Atëherë ne tek çështja e djalit veçatisht nuk kemi të bëjmë një fitnë të thjesht, por kemi të bëjmë një fitnë të përbërë, e cila kuptimi i saj, siç ka thënë Sheh Hulseni te mnie, fitna e djalit është ajo fitnë e cila domthonë është ajo e kot, është ajo e kot e cila bie në kundërshtim me ligjin islam, e shoqëruar me gjëra të jashtëzakonshme. Domthonë është një e kot, gjë e kot, jo e vërtet, e cila shoqërohet me gjë me me, me, me gjëra të jashtëzakonshme, të cilat njerëzit i quajnë mrekulli. Por ato janë mrekulli për Allahut, por janë vetëm sprov për të treguar besimin e vërtetë, besimin e kot tek njerëzit. Ka thënë sheh ulzem timien. Fitnaja e djalit nuk është e veçant vetëm për ata që janë në kohën e tij. Por realiteti ose e vërteta e fitness-it është, është ajo e kot, e cila bie në kundërshtim me sheriatin dhe shoqërohet me gjëra të jashtëzakonshme. Kështu që, thot sheh ulzem timien vazhdim. Kush pranon, kush pranon atë që bie në kundërshtim me sheriatin për shkak të një gjeje të jashtëzakonshme që mund ndodhi? A ti i ka rënë dhe dëmën ka parluar një pjesë të fitnesët e gjallit. Dhe kjo dhe gjejë ndodhë shumë në kohërat ndryshme dhe në, në vëndët shumëta. A i sa ka të rëgurë që i ullësem të imi që në konët i dojnë një personë. Për të ndojnë që zotë. Dojnë në personët të cilë dëmën për të ndonin se fluturoni dhe futeshin në zjarë dhe nuk i dishte zjarë. Bile ka qenë një përityre, si rikë për u shë e i bën hud, a i përndendon njëzë në ti të afrëm që kërë është Allahu. Allahu e kërë. Vetëm se, në më në shqeqës e më temije, i ka sfiduar ata, dhe, në më thënë, i ka, ka dialoguar me ta dhe o ka nëzirë sheshët e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t por fitën e dëgjalit është ajo fitën e cile përfshin në gjdo lojt kote që shëqërojët me gjerët e jash zakonshme. Edhe ajo që e vërtëton të, të dëgjejë është, një të ashtu, që profetës sënë Allahu neve në kamësuar që në namaz të i kërkoj mbrojt e Allahu prej 4 gjerave. Në namaz dhe jash namazit. Në namaz ka thënë, du mën që ropë kur të bëj lutin në fund namazit, kur është në, në, në t Duhet thot, Allahum ine'udhu bikem min adhabin nar. O Allah, të mbroj me zjarrin. O min adhab al-qabr, edhe nga dënimi i varrit. O min fitnet al-mahya wal-mamat, edhe nga fitnea e jetës dhe e vdekjes. O min fitnet al-masih ad-dajjal, edhe nga fitnea e Mesijut ad-Dajjal. Po çikosh? Dënimi i varrit edhe dënimi i xhenemit edhe sprova e jetës dhe e vdekes fitën edhe jetës dhe e vdekes është e përgjishme për gjithë njërëz në gjitha kohërat kurse fitën e dëgjali dëgjali si person nuk ka për të kapur shdo person po të kapur ata persone që dhe në konë në fund në konë në ti vetëm ato të paritojnë përse atërë profetis sënë Allah në parla i mëron që të ruemi edhe t'i lutëm e lodë në ruemi nga fitën e dëgjalit në gjdo namaz Pse? Kjo tregon, ka thënë shërimtë e mi, këto tregon që fitnë e tij nuk ka lidhje vetëm me kohën e tij, por ka lidhje me çdo kohë, sepse fitnë të xhalit në të vërtet është fitnë e atë kotës e cilën shoqërohet me gjëra të zakonshme. Domthonjë, nëse shikoni folklorin e kulturon, dhe njerëz që besojnë atë çajish Zot, ata në të vërtet, domthonjë po di të xhal nuk ka asull dallimi dë nga ky. Kush nuk shpëton prej tij, nuk shpëton së të xhalit. Kështu që fitën e dëgjalit është një fitën që përpëshin gjitha kohërë dhe argument është hadithi që në ka tërgu përve dhe në ka urdhrua t'i lutë e me lotë në rrurë për fitën së ti, sepse fitën e ti është me gjerë. Gjithashtu, thotë profetës osemi një hadith dhe kjo është që dishëm, po t'a shikur për vëmendje. Thotë, asë kush që shpëton për e fitën e vej që jam për para ati dhe shpëtoj për e fitë Çdo lutje për Elahim hadith i saktë transmetuar i Ibn Hibani ka sallosur sheik Elbani. Po çdo kush që shpëton prej fitnave që janë përpara te Xhalit do shpëtoj prej fitnës së tij. Por vallahi ky lutjë kush që ka von profetullahum për shpëtuar nga fitnë do Xhalit është është kush shumë i fortë, shumë i rënd, mos fiton se kush i thjesht. Të shpëtosh nga fitnë që janë përpara. Cilat fitnë janë ato të këtoja që shoqërohen me gjëra të jashtëzakonshme. Domethënë po shikohet diçka që është jashtëzakonshme. Edhe kjo i ndjen njerëz nga e vërtetë. Tek e koda dije se kjo është fitnë e djalit. A është apo s'është djaliti që rënë pranë saj? Automatikisht. Do të në thotë nëse vjen djaliti, ja, nuk ke se siruar shpejti sepse ti ke rënë në këtë lloj fitneje, në llojin e fitnesë të djalit. Për këta rësye, këtë arsye, njeriu duhet të ketë shumë kujdes, sepse mbaasa ai mund tjetë të jetë për çdo persono që po ditë djalit bin fitën e tij pa e kuptuar fare. Dhe i duhet vetë bezentar. Prandaj ka treguar profesorim që të shkojnë disa njerëz Dëshkojnë disa njerës të dhe gjali Mendojnë se janë besimtar Ata i kjo në vetë të tjurë besimtar Dëshkojnë të ka i dhe do të abesojnë ata Dëshkojnë të ka i dhe do të abesojnë nga Gjërët e qudishmë dhe djerëzakon Në që shikojnë për ti Ka me vetë zjarë Ka me vetë gjenet Ka me vetë malë prej, prej, prej ushimi Prej buke dhe mishi I thotë thesareve të tokës Dini dhe dani nga toka I thotë qëllë qëllë qëll Bakëti, dhe më thonë, kura i, dhe më thonë, i thotë, lëqoni qumërsh, ato lëqoni qumërsh, dhe më thonë, janë gjare dhe që nuk, nuk i kap do truri një personi cili nuk është besimtari fort. A i që nuk është besimtari fort, bi e brëndë e kse fitneje. Kështu që fitneje dërgjallet ish një fitne e madhe, a i sa Profetët Sallemi ka përshkruar edhe ka thënë, nuk ka pasur. Dhe asë nuk ka për të pasur, që ku ka kryuar Allah Ademin a.s. në do nj në të madhës së fitnë e, e Dejxalit. Dhe çdo profet e ka parëmëruar umetin e tij për ardhmjen e Dejxalit, dhe un po ju parëmëroj. Ju jeni umeti i fundit dhe ai do dalë tek ju patjetër. Po ti ju jeni umeti i fundit dhe ai do dalë tek ju patjetër. Në sa i del kur un të jem mes jush, un do do përballohem atë dhe nuk, domethënë do do t'ju mjaftoj un për ta. Dhe nëse unë nuk përbalohë me të nuk dhe nuk dhe nuk të jem unë, atëhere kur të vijë dhe gjithë gjithë dhe kushë për vedhën e vetë. Gjithë dhe kushë për vedhën e vetë. Do më thënë fitën e dëgjalë dhe shfitën e me madhe që mund të këtë këstuar një herë. Aj do të vijë në këtë umet, është për që futve, është njeri, fitën e ti është një fitën e përgjithshme. Doni ta shikoni veten tuaj, a keni rën në fitnë djalët apo shikoni tashti mund ta kontrolloni veten tuaj në çdo moment, tashi ta shikoni çështjen. Shikoni o vëllezër, që prej 70 vjetësh ose më shumë çfarë ka ndodhur me botën. Bota ka filluar dhe ka bërë ka bërë një ndryshim kolosal. Një ndryshim total në çdo gjë. Kan filluar kanë përparuar, kanë përpëruar shumë gjëra. Dhe me anë të këtyre gjërave që kanë përpëruar dhe një zhvilluar, ata duan të nxjerrin njerëz nga një besimi. Mosvezim ta duan ti nxjer një nga besimit. Mos shkomën aq sesa te televizioni jon ndot që dan disa njerëz injorant, njerëz pa fe, të cilët pretendojnë do të thëni që i thonë asaj klonim ose diçka ngjashme atë ose domethënë ajo domethënë krijimi i njeriu domethënë me anë duke krijuar, duke marrë domethënë ujin e burrës dhe ujin e femrës duke i futur në një ent të madhe më radh edhe thon pastaj më an të kësaj çfarë thon? Thon ne posojm Zotin. Kjo është ide të çalet. Mesjush. Nëse muslimani e shikon të dhe gje me zemërti dhe nuk e kundështon, atëherë që të dhejimi ka kjo person nëse i delë dëgjali për parë, a i e shikon dhe nuk i thot asë i gjithë kje që për parë. Që të dhejimi ka? Nuk ka asë të dhejimi për parë. Këta pretendojnë se kryojnë më televizorën, shërën gjithë. Edhe njeri u, që kush problematikë, se njeri u, këto kalënë shumë dhe më shum dhe në, do të vinë në i person të u thotë në veshë që do vinë të ashti ka ardhë dë gjalli par në e ruuni. Për kundësi, ka thënë Prof. Salim në hadithin e sabë, e më në gjuthames, thëtë nuk ka për të dalë dë gjalli dhe e sa njëzit të harrojnë. Do të harrojnë njëzit fare. Edhe kjo që ka qëndë një për e rësue përse unë deshët flasë për shenët i kametit, mimimber, që ka Allah në rujnë nga shërën ti dhe mos e harrojmë. Thot, nuk ka për të dalë dë xhali derisa njerëzit ta harrojnë edhe derisa imamut mos flasin për ta në mimbere derisa imamët të xhalin mos flasin për ta në mimbere dhe, e sa për të në për mimbere. dhe shikohet fatke sheriteti është që shumë pak shumë pak flitet për të xhalun nikoj që po filozofen në çdo namaz neve na ka mësuar që themi na ruaj nga fitët e xhalit do të thon sikur thuashe që në çdo hutë duhet të fal për të xhalin një pjesë hutë do zotën për të xhalin kë nuk do të ishte shumë për ta Kur dërgoi Allahu sallallahu alaihi ve sellem më ka mësuar që në çdo namaz do të ruhemi, do të kërkojmë mbrojtje të Allahut prej xhenemit, prej dënimit të varrit, prej fitnesë të devjes dhe fitnesë të xhalit, domë një prej katër gjëra më të rënda. Domoan kur kjo anashkalo dentollë pikë këto tregon një më të, lepi, të rgonë, një vërtet kohë shumë afër. Edhe fitnë të të tilla ka sa të duash i dëjon njeriu, kur njeriu nuk është i matur, nuk të i shi ruajtur prej këtyre fitnave i hyin edhe e shkaterojmë zemën e fi. Mendo pak musimanin që në shfarë sprovet madhe vendose, kura ta mosbesimtarët thonë, ne me anë se gjepo së vidojmë Zotin. Allah, akfar. i shkateroftë Allah, ta që përndendojmë se kanë arritë gradë në Zotit. Gjithashtu, dojë dhe në zvise para pak vitesh, disa njëre si i thoshtë vëtë tërë shkenstarë edhe pretenduar me një, një eksperimenti që të bëni, që të bëni një, një, një Big Bang në miniatur të vogël, dhe me anë të sajtë dhëshë, ne po sfidojmë zotin e universit. Pa vërre që fa rezultatë është dojnë, që e dojnë haptët që ato të më thonë ishë në tjeshtë më në kurthë dhe mashtrime dhe në të vërtet nuk patë asë dhe rezultati, por me ndohë pak që në momenti që e ta në zonë të dojnë lajmi, e dhe në se o vërre tua që, që nuk pati rezultat Më ndo pa kësaj sa njerëz e kam grujtur vetën e tyre dhe, dhe ka hyrën zemrën e tyre, që dikur thiten për inshallah pas fuqisë të bëj atë që bën Allahu. Në të vërtetë edhe të xali vet kur të vi, gjithë sfidën e ti nuk do të zgjasin për gjithmonë. 40 ditë që ishte. Aj më ftou sa më sa të nxjerr njerëz nga besimi. Edhe kta, aj sa të nxjerr njerëz nga besimi, në televizor jep lajmin që ata do të duan bën krijojnë një univers të ri, edhe njerëz që shumë njerëz e besojnë. Ka dalë për ty shumë bërë, muslima, për musliman që ju falë për 70 ditë shumë dhe i bëson këto. Këto është fitnë dëxali. Vallahi, domodin mos u çudisni që kjo është pjesë e fitnës dëxali dhe mos thoni pasojë që po jo dëxali s'ka binë, mund ka bëre ti nga mbrapsht, apo e ke. Fitnë dëxalis ka ardhur mes njerëzve nëse i kuptou. Edhe pse vet ai si njeriu nuk ka ardhur akoma në të vërtetë. Por njeriu mund bjer në fitnë e tipa hartë dëxali. Për këtë arsye profeti sallallahu alajhi wasallam thotë, kërkojni brojtje Allahu për fitnën e dëxalit. Domthon deri në më thonë, atë moment sa është vërtetuar që ata njerëz dështuan në atë eksperimentin e tyre, shumë për njerëz zotnaroj, nuk ushtritë kishte kanë lënë dhe kanë me zemrën e tyre Allahun në orbit. Mosdokush mund të futë vëzes vetë zë që unë jam besimtar, më nuk mund të besoj më me radh, por në ato momente fillon thot një prik po pushkenca do të arrikë disa gjëra oh me radhë, thon, kështu që këta mamë të shkencës, që sa shkenca ka arritur gradën që bën gjëra që si si nivëshin nuk nivëshin dikur. Ma anë këtyre gjërave të jashtëzakonshme, të jashtëzakonshme, jash ata duan të bindin njerëzit që ata kanë mundësi të bëjnë atë që bën vetëm Zoti. E kuptua fitnin e Dejxalit. E kuptua fitnin e Dejxalit. Ktu ka dhënë një pikë tjetër shumë të rëndësishme. Kto pika vëllazër vallaj, kto ndonjëherë janë shumë të rëndësishme, një rëndësi e ty është njësoj sikur t'rregosh për Dejxalin 10. Do bëj kështu, do bëj kështu, do bëj kështu sepse këto janë të vërtetë Mbrojtë që ju u kuptoi, po erdhë ai moskujtori se do vi me trumbet madh o o njerës këtu është djalë. As moskujtori se do të vesh fatën kokë të gjithë njerëzve edhe të u thotë kjo. Por thjesht do të rregoj disa gjë të rëndësishme, shumë ishte të do të bësoj, do i gjej vendin vë tjetër, në radhë derisa të kaloj. Do të thënë ka mundësi që fit në ditë të kaloj në nën portokull në normali, jo njerëz jetojnë. Në radhë duhet njerëz që si ka mundësi, do të thënë njerëz të djalë në po jetojmë normal. Në momend nuk do, dy njaja dëgjal, për do të përmbyrë së dynjaja në momentin kur vitë dëxhal, por ku do të ketë qetësi, që njerëzit ta parlojnë dëxhalin. Ka treguar Sheikh Abdul Karim Humedi në dy libra të tij. Në një libër ka folur për për vot muqaddimatut dëxhal. Foth gjërat që afrojnë ardhin e dëxhalit ose si thush para thënia e ardhis dëxhalit. Edhe një librë tjetër në cimë ka folur, ka folur për e, sprovat edhe dënime që u ka hedhur Allah u popojt në pashëm. Edhe të regonë në të dy libra, thot kjo kohë në cimë në jetojmë, kjo është kohë shumë, afer, ardhjes dhe qalit. Edhe ka të regonë në libra në vetë që fletë për fatkisit edhe sprovat që u hedhë Allah u atyre që kundështenur dhe ti, thot Allah u subhanu e taala i ka dënuar povjt e në pashëm, kura ta bëllë Populli lutit, bën atë veprim të ndyrë që e bën i dënej Allah. Populli adit, këndështu në urdhën Allah i dënej Allah. Populli themudit, këndështu në urdhën Allah i dënej Allah. Para atyre, populli nukhët, këndështu në urdhën Allah dhe profetet i dënej Allah. Sot, këta njerëz janë duke i bërë të gjitha gjunafet që bëjmë edhe kam bërë, dhe më dhenë po më të mpashën dhe Allah, nuk po i dënon. Pse? Duk e vërre, dhe mëndën që gjunafët sot janë shtuar në sasi edhe në tilsi, në pislik. Janë shtuar më shumë, e me gjithë të Allah një madhur nuk pojtë dëna. Allah e di më mirë, të regon shqejozët që arsyuja me sa duket e në disa gjerë. E parë e gjithë njërë thotë, dënimi që jepë të Allah së përënëtarët disa popëve në pashënë,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 Kështu që këta në në të vërtetë më ant të shkencës çfarë bën? Elerguhan Allahun nga pushteti i tij dhe mendojnë se ata janë të gjithë pushtetshëm në tokë. Për këtë arsye, nuk pati më dobi. Allahu i themi, kështu do të thëjë, nuk ka dobi do që, Allah u di më mjë rëdhë, për të thëjë, Allahu i themi mirë thot, për t'i dënuar këta njerëz. Pse dënimi i tyre do vjen në të vërtetë. Do të dënë Allahu në het. Wa saatu adha wa amr. Gjoja do i më dhëruar dhe, dhe kiameti është më i çuditshëm dhe më i hidhur për ta. Çu dënimi i dunjas është kur do vdesin, pastaj mbas asaj është më rënda. Çu dënimi i dunjas nuk vërtet është vetëm për kohësh. Kjo është një për arsyeve, Allahu i di më mirë pse Allahu më dua ka vonuar këtu e thotë, dhe, dhe tjetër është është një dënim i tjetër që i pa Allahu njerëzve. Kur ata bënin gjuna, ata thënë, Allahu i dënon ata duke i futur ata në gjuna tjetër. Çu po shikosh, se si kanar u gjerë zinxhir, ata shpik diçka, mand të saj kundësto Allahun edhe Allah i futa ta një gjuna fjetër më të matë shpik dyqka edhe manë se këndështo Allah bënë zinjë një më tjetër në to dhe desashton dhe trashen gjuna vet që të vitë dënimi për Allah të tësisht edhe e fundit të të qehu abdukri më fëmejdi thot me sa duket e që kuptohet në argumentet fetare është që kohë e fundit ka furuar edhe thot a i personin cili nuk argumentohet dhe nuk shikon, ma antë atyre që ka ndodhë dhe që për 70 vjetësh, që kohë e fundët ka afruar, kohë e përfundimit të njësë, thot, a i në të vërtet nuk e ka kuptuar dhe më thonë që nuk e ka një fene vetë, edhe njerë përsis fene ti. Thot, a i personit cilë nuk argumentohet më aty që ka ndodhë dhe që për 70 vjetësh, që fundësh afër, Edhe që këto spovëve që në kanë rënë ne janë parathënje e ardhisët dhe gjallit dhe spovëve të më dha, a i nuk e ka njokë të fënë ti. Kjo është kjallë e shërtë. Kjo të regonë në më dhënë që fundi e shumafërë. Dhe po të shikohë shta ma antë shkendësës janë duke e futur gjithë njërzimi një fitë, një fitë në shumë të madhe. Për t'inzirë njërzit nga gjithdo loj feje, një vënd nga feje i samet në fe islamë, nga fe krishtere, më anto kësaj ata pretendojnë, më anto shkencës, ata po pretendojnë se duan të fitojnë Zotin. Prandaj pretendojnë që ata krijojnë, edhe her pasaje bëjnë eksperimente, të cilat e shprehnë ndër të, të gjithë kanë dalë të dështuara, por Allah i më dhua i lejon ata vetë. Për të futur usprov, sikur se do lejoj të xhalën në të vërtetë. Edhe kështu njerëzit para përgatiten më anto këtyre gjërave të jashtëzakonshme që njeriu Më të telefonon, telefonon flet me një person diku tjetër. Fund botës. Brenda një ore shkon 2-3000 km larg. Atire, atire, gjera, në, në, në, në, të të, të si gjitha të gjera, do të them, të çuditshme, të cilat njerëzit dikuën si kishin përfituar, jo më të jetës gjiththem në sot. Gjithë gjërat, dhe pse këto jetëm dhe vërtet, njëri, thoë, në jetën e këto në vërtetë nuk i mohon dot njëri, thotë më këto është vërtetë, sepse ajo ti flet më të vërtet. Por këto në vërtetë e bën njeriu që ai të besoj tek shkenca, të besoj të shkenca. Edhe të besoj që çfarë thosh kënsa është vërtet, edhe kështu njeriu i mbyll sytë dhe i verbon, edhe pastaj çfarë thosh kënsa është, dhe gjithaj vërtet. Në të vërtetë që nuk është kështu. Ata kanë qelluar disa pika, por kanë ngabur të zë pika të tjera dhe edhe, dhe çfarë bën Dxjali? Një dëgjali, i thot tiellit, ljohesh ju, bish ju, bishim e bi bi bi vërtetë, nuk është gënjeshtër. Bishim e vërtetë. Shkonte një popull dhe i thonë atyre do besoni, i thonë do nuk besojmë. Delën aty në Gordin të gjitha, nuk kanë as më qumësh, edhe bëj edhe domethënë tokën aty refan. Me vërtet, sport për Allah të modëruar. Gjithashtu edhe shkon te popullit, s'u ndem besojnë, deles tyre mbushën plot me qumësh, toka tyre po shumë pjellore, sport për Allahu Subhana Tala. I thot një personit po qesun trinjall prindit të tu, a do të besosh po. që unë më zoj sot pa? Edhe atë vin dy shejtan në formën e prindërve ti të tij dhe thonë, i thon o djalion, besoi kësse ky zoti jot. Domthon ai në vërtet ka gjëra të vërteta. Por si ne shikojm, dhe pse ka disa gjë që janë mashtrim, si është zjarri, edhe uji që janë në të vërtetë mashtrim, do vi serimin e tyre. Ather ne këtu ndodhemi përpara një fitne e cila është para përgatitje për ardhen e dëxhalit. Shkencë thonë të vërtetë, po i nzihen njerëzit në ato lloj rruge, e cila do të tjojnë njerëz që ata kur të dë vi dëxhali, vetëm se ta parëin për një herë. Dhe ajo që është më e keqja është që sot shumë muslimanë i thonë vetë të janë muslimanë ian duke besuar shkencën aq verbrisht saqë besojnë edhe mos besimtarat. Dhe mos u çuditni pastaj kur ti dëgjon muslimanin që ata fju, fu fu votë dushimin e zemrë kur thonë qafir që ne posësojmë Zotin. Po si doim Zotin? Mbas se në shum raste ata nuk e thonë me gojë kështu ne posësojmë Zotin, por tregojnë gjëra të tillë të cilat njeriu vendosën dushimin në vetë. Vallta a kanë mundësi me kriju diçka së si shkronollahu apo jo? Në të vërtetë që ata kanë gjithë mashtrimat e tyre. Të të ata nuk kanë shans vendas Big Bang asë të Big Bang, asë nuk ka këzistuar një e fjera Big Bang, kjo të gjithë të gjithë e janë hile të tyre, edhe janë mashtrimet të tyre, edhe këtë të gjithë e në të vërtet, disa hipoteze që kanë hedhën, disa një që nuk një finë zotë fare, kanë hedhën si hipoteze që universit pas ka arë nga Big Bang, kjo nuk është e vërtet, nuk është fare vërtet të dhe gjeje. Ate ka kryua Allah subhanu wa ta ta'ala, mirë po këta, Mos, besim tarë ta në loj falë dhe loj u zovë, duon të përstazin, shdoj që gjithon qafirë në shkencën e ty, sepse e në shumë të mështruar për i saj, duon të përstazin, shdoj gjithon e ta ta lirën fen. e fenë, e thonë po, Allah ka kryur pa ka kryur ma në bi bengut. Allah kërë. Si kur këta vali ka bërë, Allah i madhurë dëshmitarë, në kryimin e qeve dhe tokës. Ma është heptum kërkës sëmauat e o l'artë nuk i bën ata dëshmitar në krimin e qeve të tokës pothuaj Allah subhanahu wa taala. As besimtari as mosbesimtari nuk e dinë ata si janë krijuar. Ne dimë thjesht që Allah i madhruar ka krijuar tokën dhe qiejllin, janë krijuar nga avulli i ujit. Dimë që Allah subhanahu wa taala është krijuesi njerëzimit dhe çdo gjëje, më, më parë kësaj nuk dimë gjë tjetër. Nuk ka argumente që t'rëgojnë që është krijuar nga kjo ose nga ajo. Dimë që Allah është krijuesi çdo gjëje nga asgjëja, nga thos bodha e baur dhe kaç përndaj pra dhe, dhe lezër kujdes kujdes me fitnën e dëgjalit sepse ajo në të vërtet është në dhefur dhe ka arritur gradën e piekjes ka arritur gradën e piekjes edhe njerëzit përqese nuk rruen për setan i kur të vi s'kam për të rrujt përndaj pra edhe profetës të rëmë thot në gjdo kush që shpëton për i fitnëve që jam për para saj për para fitnët e dëgjalit dë shpëtoj për i saj do më thënë Një person i cili nuk ruhet për këto fitnë, për këto dvolave, nuk shfuton për këto fitnë të vogla, për fitnëve të cilat domosdën ata duan dhe pretendojnë se ata kanë rrit gradën e Zotit, mos kujto se do shpëtoje për fitnë të çaltë. Le ti thotë vetë besimtarët fal 50 ditë, 50 ditë të falet. Kur profeti sallallahu slem thotë që do shkojnë disa njerëz, mendojnë se janë musliman, shkojnë te dexhali dhe Zota besojnë atë. Prandaj kujdes, kujdes vallahi sepse tu nuk a shaka nuk luhet më zjarri në xhennet. Edhe e çuditshmi është kur të vitë xhall nuk ka përzjetur shumë kohë, pa kohë. Edhe mbasai do dali dielli ose para saj, ose domun diçka ngjashme të. Do dal dielli nga perëndimi. Do dalë kafshë të bulozu njerëzën në ball ose në holr për t'u treguarën besimtar apo jo, ja, ndë mbasai nuk ka më tendim. Jo po un nuk e di që ishte të xhall e edhe pasa kur të vi jo, po të gjau pendoa, nuk ka më. Domethënë E ka vendohë s'allohë njërë mas si tjetërë që si musë njëri në kojë njëri ju që të marë frimë, përse që kojë nuk e dhja dhe bërë se bërë, ramë, rëbërënda, ram nuk rri përësëritet më përvimi. Ky është përvim që nuk rri përësëritet më. Kush njëli, njëli, kush fitoj, fitoj. Ndusë allohë në madhuruar, në ruaj nga fitnë të qali dhe nga shdo fitnë që është për parësaj. Nëhamdu i lau, salatu, salamu ala rasulli lau ala alihi wa sahbihi e gjmajnë mabad. Temet dë gjallit është një temë shumë rëndësishme. Edhe tregin një një një njërëve që në ndodhën kohën të janë të shumë ta. Të cilat nuk ka nevojë thiesh që ne ti tregojmë e ti të gjojmë ata. Por ka nevojë që ne ti analizojmë ata. Edhe të nëzirin për tyre mësimit që na duhe ne si që bëm të një një në këtë hytëve. Vëll Së athi është një të regim I cili hynë nga njëri veç dhe nga veç tjeta Profetis s.a.s. ka folu për dëgjalin Dhe Allah i madhëruar O a ka mundësuar disa njerëzë në kohën e ti Që ta shikojnë dëgjalin Në mënyrë konkretet dhe përtajt Edhe për këtë të regohet Hadithi i Fatim e Bintu Kajs Të që në ka trasmetuar ima muslimi është hadithi qëhet Hadithul Gjessasa El jessase është një kafshë. Është një kafshë e cila e ka mbuluar, e ka mbushur trupin e saj dhe kokën e saj plot me qime aq shumë sa thon sahabët që e pa, nuk e din nga kishte fytyrën dhe nga kishte pjesën e mbarë të kokës. Këta hadithe transmetohen nga Fatima bint Qais, e cila e ka djuar vetë profetit sallallahu alajhi wasallam, thotë thiri profeti sallallahu alajhi wasallam, thabilaj dhe thiri njerëzit as-salatu jami'a. E janë i namaz Por janë i namaz fars Edhe mbas ju mblodhen njerëzit U tha njerëz O njerëz unë nuk ju kam bledhur Për dishka të frikshme Ose për të dërgu dishka Dë më thënë të re Por ju kam bledhur juve Për një njari që kam dodhur Tamim e dalit Tamim e dalit ishë një personit cili ka qenë krishter Edhe Kishë shkur me 30 shoftët të, të ti Me 30 shoftët të ti Edhe kishë nëhypur në janije nga fisi lehem dhe gjudham, thotë shkuam edhe u dhëtuam në detë, e thotë nga vërdalos në dalë, dalë gëtë e detit për një muë e reshtë, kështë në dalë gëmë dhaja, më pas në dalua në një ishull, të detit, në përëndim të delitot, morëm avarka të vogle dhe zbritun në ishull, kur shkojmë ati, thotë shikojmë një kafsh, e cilë aki ishte shumë qime, nuk u dalon në nga ishë e pjesë e parme, edhe në foli edhe i tham, i tham në në saj mirë në në në tham wele ki ma enti që ti edhe në tha unë jam gjessase i tham që është gjessase gjessase në gjurë rrape do sot së pjune dhe më në ka tërgutin ta që kjo i ishte kafshë e cila e ruhën të edhe shikon të iqon të lajmet dhe gjallit për shdo dhe gjegjë mundofë ka tërgur amër blul asë R.A.N.U. thëkë që kjo kafshë është kafshë e cilët do të dalë njërëzë në fundfarë dhëtë i volohë se si ata besimtar apo jo besimtar Edhe u thot kafshë këtëre njërëzë O njërëz, shkolli të kjo njëri që ndodhë të kjo dejër E dejër një në rabit do thotë manastirë ose kish Sepse është një person në këtë kish në të mrabë me e Thotë i cili është shumë i përmaluar për të marë lajme të oja dhe kur nga tregojnë ne dhe me që pasë një njërës këtu dhe me thë në utremu se shetan këtë që, që kishin për para edhe shkua me shpejt të shpejt nërsa hyte kjo kishtot kur shikojmë në të një njeri të madhë nuk kishin par një më të madhë sa i edhe të lidhur me zingjirë zingjirë thotë nga nga gjurri nga kupa e gjurri dhe të, të këmbët i lidhur me zingjirë për i hekur i thamë mirti që e ti Kushti? Dhe i në tha, ju të ashti thot keni më nëse të mërë një vesh, la i midim se kushtja muën, por më të regoni mua se kushtja një ju. I tham, ne jemi të sa njërës për e arabëve. Kishëm hybur në janije, në det, dhe det i thot në, në më në kishë dalë të më dha, dhe luaj të mene dalë gë për një muërësht, dhe e sa erdhëm të kjo i shulli jotë. Edhe u ule ma të varkëve tonë, dhe së hymë në ishën dhe takuam një kafë që të rgunë, dhe së mbritën të të këti. Edhe atëhere, i thotë këj personi, më të regoni, i thotë, për hurma të Bejsanë. Bejsanë është i vend në, në një zonë që që qëtë Ghorë, në pranë ljumit të Jordanisë. është be, qëtë Bejsanë. I thot këj personi, më tregoni dhët për hurmat, palmat që bëjnë hurma në Bejsan. A bëjnë akoma më hurma, apo jo? I thaë në ta dhe më dhënë po. Dhe tha këj personi, do vij një ko që ato nuk do bëjnë më hurma. Pase i pyreti për liqinin të berije, i cilin do dhët dhe mjetë palestines dhe jordanis sotë. Fali në falin në me tjërë Danisë dhe edhe Palestinesë, po bashme që futët. Edhe i thamë, qëfar do të dishtë në lidhe me Lqeninë? Fa, a ka më ujë në të, i thamë ujë i ti e shi shumët. Fa, do vini një ko, që në të nuk të, të, të ketë më ujë. Edhe që dishtë me ashtë, do me që kanë të reguar njësa djetarë, që në vitet 70, që që ime të shi, 2012, që në vitet 70, të regojnë që në lumin të benelikinin të berije, uj është paksuar shumë. është paksuar në masë shumë, a dhe ajë sa të të ka hyrë një vajzë atje, u, edhe u dukte, dukte ujtë dhe mund derë, po shë gjujve të sajë. Ujdi qenit. Pas ta i thot pyet, na pyet për se i na thot, e, më të regojnë i thot për burimin zugar, burimin e ujtë zugar. Kë burim do dhe pranshamit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 Ka dalë në mekë, edhe pasaj ka shkuar në jetë thripë, në Medine, edhe tha, a e kanë luftuar Arabët, i thamë po, ata kan e kanë luftuar, edhe thotë, që fa ka bërë me ta, thotë, të regoj mi thamë që a i ka fituar kundetë Arabëve, edhe ata i jam bindur, edhe thotë, a kanë do dhe mërë vërtet kjo, i themi po, thotë, dhe jetë më hajer për ta që ti bindë dhe në ti. Ta shqitot, unë po, u të regoj juve që unë jam mesihu, unë mesihu dhe gjalli dhe do vij një kohë që mua do m'jepet leje për të dal. Dhe do dal, do hecin tok. Nuk do lejaj asnjë fshat të parëshkelur për 40 ditë, përveç Mekës dhe Taibes. Këshu do Taibe, Taibe qytet Medinë. Dhe shuto Taibe nga Tip, në fakt Tip do të mir. Taibes, përveç Mekës dhe Taibes. Ato të dy janë të ndaluara për mua, sa herë që unë dëshiroj të hy në ndonjëm brejt tyre, më dalin me lajke, me shpatat të zhveshura dhe më largojnë prej saj. Profetis, Allah, lesen, dhe e bëri me gishtë të këmimberi, kjo është tajbe, kjo është tajbe, kjo është tajbe, për me dinën, kjo është tajbe, me dinën. Edhe u thot, a nuk ishë të reguar për të gjali dhe që i nuk do finë me dinë, ja ku erë të mime darin si dhe ka gjuar vetë të gjali dhe ka takuar atë, edhe i ka të reguar që i nuk do finë me dinë. Pastaj, dhe e thot, dhe e thot, dhe e thot, dhe e thot, dhe e thot temimi sepse kjo bjen përputhim aty u kam thënë ju, unë Juve për Mekën dhe për Medinën e pastaj i thot profetit sallallahu alaihi dhe selam që ai ndodhet në detin e lindjes ai ndodhet në detin e lindjes domoshta ai ishte ish i gjallë që në kohën e profetit sallallahu alaihi dhe selam nuk u çudi për të vëllëj sepse ai normalisht ka dhe gjëra të tjera të çuditshme si nuk u çudi që ai tet gjallë për një kohë të gjatë përderisa ai Paska dhe shumë gjëra të tjera të çuditshme të cilat në mund të të të regohen dhe i dini një pjesë për të tyre, nuk është të di që e të këtë jetuar qatë të herët dherë dhe të një. E dherë në kohën për të sektuar sek sek sek allohë, suha në talë, për të dalë. Thotë profetis salaserem, a i do dalë nga lindja, e bërë me shenë treherë, do dalë nga lindja, do dalë nga lindja, do dalë nga lindja. Në më thënë, këtu bëtë fjalë, profetis salaserem ka qenë medine, në detin e lindorë të med Edhe kjo përputhet plotësisht me hadithet tjera për të cilët ka thënë profeti sllm që ai do të dalë nga nga Khurasani. Do dalë nga Khurasani, Khurasani që të shush në prej ati do shoj në Lindje, prej atij do dalë Duxhall. Ky është hadithi i quhet hadithi i Duxsas, i cili ka treguar për Duxhallin, çaji është njëri që ai do të dalë. Do vinë një kohë që dhe do do ta bëret poko për 40 ditë. Dhe tregimi i tij dhe ngjërtit do vinë në hutbet në hutbet që do që do vinë në hutbet arsimin e Allahu subhanahu wa taala. Ajo që në ne intereson neve këtu është që ne të përkujtojmë ardi në ti, që të përkujtojmë kushën fitnët e ti, edhe të rruajmi për i tyre, edhe për i shdo fitnët e cila është para përgatitin e të vërdet për ardi në ti. Nusë allohë në madhuruar që në ruaj nga fitnët e dëgjalit. Nusë allohë në madhuruar në në ndullë të jetë me punë të mira, në ruaj në shdo fitnët e dëgjalit dhe atyre që jenë për